Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă. Privegheați, dar în toată vremea, rugându-vă. Prin aceste cuvinte primim răspuns la întrebarea, când trebuie să ne rugăm? Înțelegem de aici că timpul potrivit rugăciunii este toată viața omului. O viață trăită cu adevărat creștinește împlinește acest îndemn, pentru că toate câte gândim, vorbim și facem cu mintea luminată de dreptate și însuflețită de dragoste, tot rugăciune este. Fericitul Augustin zice, prin credință, nădejde și dragoste, dorința fiind necontenită, ne rugăm neîncetat. Fără îndoială, noi avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în toată clipa. Deci să ne rugăm lui totdeauna, dar mai ales dimineața la amiază și seara, înainte și după mâncare și când auzim toaca și clopotele. Dimineața la scularea din somn să ne rugăm lui Dumnezeu mulțumindu-i că ne-au ocrotit în timpul nopții. Apoi să-l rugăm să ne păzească și în timpul zilei de toată rea întâmplare și de păcat și să binecuvânteze munca ce urmează să o facem. Dimineața, îndată după ce ne-am sculat din pat pe nemâncate, să facem rugăciunea stând în picioare sau în genunchi, după cum ne vine mai bine. O începem cu trei metanii mari. Și mai facem apoi metanii mari și când ne rugăm pentru părinții și frații noștri sau pentru alții. Ziua este ca o viață în prescurtare. Dimineața e nașterea și copilăria. Primele ceasuri ale zilei sunt tinerețea. Ameaza și după ameaza bărbăția care se apleacă puțin câte puțin până când cade seara peste anii încărunțiți ai bătrâneții zilei. Când ne trezim din somn, e ca și cum am fi ieșit din noianul somnului pentru o nouă zidire și încep viața pentru o altă zi. Cea din clipă a acestui nou început, creștinul o închină lui Dumnezeu cerându-i binecuvântare. Israeliții în pustie aflau mana numai dimineața, înainte de răsăritul soarelui, iar noi dobândim binecuvântarea lui Dumnezeu de ne vom ruga lui dimineața la răsăritul soarelui. Dimineața e timpul cel mai prielnic pentru rugăciune. Psalmistul spune, dimineața vei auzi glasul meu. Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă și el. Înainte de a vă spăla, curăciți-vă inimile alergând la rugăciune. Amiaza este un timp important a zilei. Mai ales pentru că ne amintim că la ora 12 a fost și ora în care Iisus a fost răstignit pe cruce, pentru mântuirea noastră. Acum e momentul când trebuie să facem măcar o scurtă rugăciune. Seara să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate bunătățile primite în timpul zilei, rugându-L să ne ierte de toate cele ce am greșit și să ne ocrotească și în timpul nopții. Mântuitorul prelungește rugăciunea de seară până târziu în noapte. Moartea își trimite solia de cele mai multe ori noaptea și de aceea rugăciunea de seară vorbește în adevăr despre moartea zilei, dar și despre cele ale morții noastre. Astfel rugăciunea de seară e prilej de cercetare a cugetului pentru ajungerea la o desăvârșită pocăință. Înainte și după amiază să mulțumim lui Dumnezeu pentru hrana pe care El ne-a dat-o și să-L rugăm să ne ferească de păcatul îmbuibării. Toaca și clopotele ne vestesc începutul utreniei, apoi al liturgiei, iar după amiaza al vecerniei. De asemenea, ne mai anunță și moartea unui creștin. Deci, când auzim toaca și clopotele, trebuie să ne rugăm și noi odată cu cei din biserică. Oriunde și oricând rugăciunea să fie prietenul nostru cel bun și nelipsit, Hristos a înviat.